Розділ 4. Епіграф «Цей бідний, старий, невинний птах лається, як тисяча чортів, але він не розуміє, що говорить». Роберт Луїв Стівенсон. Одначе завтра вже рано вранці мені довелося зайнятися своїми прямими обов'язками. Алдан був полагоджений і готовий до бою. І коли я прийшов після сніданку в електронний зал, біля дверей уже зібралась невеличка черга дублів із аркушами пропонованих задач. Я почав із того, що мстиво прогнав дубля Крістобаля Хунти, написавши на його папірчику, що не можу розібрати почерк. Почерк у Крістобаля Хозієвіча був справді нечитабельний. Хунта писав російські літери готичним шрифтом. Дубль Федора Симеоновича приніс програму, складену особисто Федором Симеоновичем. Це була перша програма, яку склав сам Федір Симеонович яких порад, підказок і вказівок з мого боку. Я уважно переглянув програму та задоволено пересвідчився, що складена вона грамотно, економно і не без дотепності. Я виправив деякі незначні помилки і передав програму своїм дівчатам. Потім я помітив, що в черзі нудиться блідий і наляканий бухгалтер риб Йому було страшно і незатишно, і я відразу прийняв його. Та незручно якось, бурмотів він і боязко косився на дублів. Он товариші чекають. Раніше за мене прийшли. Нічого, це не товариші, заспокоїв я його. Ну, громадяни і не громадяни. Бухгалтер геть побілів. І, схилившись до мене, промовив переривчастим шепотом. Отож бо я дивлюся, не моргають вони, а ось цей у синьому він, по моєму, і не дихає. Я вже відпустив половину черги, коли зателефонував роман. Сашко, так, а папуги немає. Як так немає? А ось так. Прибиральниця викинула. Питав, не тільки не викидала, а й не бачила. Може, домовики бешкетують? У лабораторії директора, «Ммм...» – Сказав я. А може, сам Янус? Янус ще не приходив і взагалі, здається, не повернувся з Москви. «То як же це все розуміти?» – запитав я. «Не знаю. Подивимося. Ми мовчали». «Ти мене покличеш?» – запитав я, якщо щось цікаве. «Ну, звичайно, обов'язково. Бувай, друже». Я примусив себе не думати про цього папугу, до якого мені врешті-решт було байдуже. Я відпустив усіх дублів, перевірив усі програми та зайнявся мерзотною задачкою, яка вже давно висіла на мені. Цю мерзенну задачу дали мені абсолютники». Спершу я їм сказав, що вона не має ані сенсу, ані розв'язку, як і більшість їхніх задач. Але потім порадився з хунтою, котрий у таких речах розбирався дуже тонко, і він мені дав кілька обнадійливих порад. Я багато разів повертався до цієї задачі та знову її відкладав. А от сьогодні добив таке. Вийшло дуже тонко. Саме коли я скінчив і блажено відкинувся на спинку стільця, оглядаючи рішення здалеку, прийшов темний від злості хунта. Дивлячись мені в ноги, голосом сухим і неприємним, він поцікавився. Відколи це я перестав розбирати його почерк. Це надзвичайно нагадує йому саботаж, повідомив він. У Мадриді в 1936 році за такі вчинки він наказував ставити до стінки. Я розчолено дивився на нього. Крістова Люхозович, сказав я, я її все-таки розв'язав. мали рацію. Простір заклинань справді можна згорнути по всіх чотирьох змінних. Він підняв нарешті очі та подивився на мене. Напевне, я мав дуже щасливий вигляд, бо він пом'якшав і проборчав. Дозвольте подивитись. Я віддав йому аркушики, він сів поряд зі мною, і ми разом розібрали задачу від початку до кінця. З насолодою просмакували два найтонших перетворення, одне з яких підказав він мені, а друге знайшов я сам. «У нас із вами непогані голови, Алехандро», – сказав нарешті Хунта. «У нас є артистичність мислення, як ви вважаєте?» «По-моємо, ми молодці», – сказав я щиро. «Я теж так думаю», – сказав він. «Це ми опублікуємо». Це нікому не соромно опублікувати. Це не калоші-автостопи і не брюки-невидимки. Настрій у нас усіх став причудовий, і ми почали розбирати нову задачу хунти. І дуже скоро він сказав, що і раніше інколи вважав себе побрикіто, а в тому, що я в математиці не віглас, переконався при першій же зустрічі. Я з ним палко погодився і висловив припущення, що йому, мабуть, час уже на пенсію, а мене треба три шия гнати з інституту валити ліс, бо ні на що інше я не придатний. Він заперечив мені. Він сказав, що ні про яку пенсію не може бути й мови, що його слід пустити на добрива, а мене на кілометр не підпускати до лісорозробок, бо певний інтелектуальний рівень усе-таки необхідний, а призначити мене треба учнем молодшого черпальника в асенізаційному обозі при холерних бараках. Ми сиділи під перші голови і займалися самознищенням, коли до залу заглянув Федір Симеонович. Наскільки я зрозумів, йому кортіло дізнатися мою думку про складу на ним програму. програму жовчно усміхнувшись, промовив Хунта. «Я не бачив твоєї програми, Теодоре, але я впевнений, що вона геніальна порівняно з цим». Він загидою подав двома пальцями Федору Симеоновичу Аркушик зі своєю задачею. «Помилуйся. Ось зразок убогості та ницості». «Голубчики», – сказав Федор Симеонович збентежено, розібравшись у почерках. «Це ж проблема Бен Каліострож довів, що вона не має розв'язку». «Ми самі знаємо, що вона не має розв'язку», сказав Хунта, відразу ж наїжджавшись. «Ми хочемо знати, як її розв'язувати». «Якось ти дивно міркуєш, Кристо. Як же шукати розв'язок, коли його немає? Безглуздя якесь?» «Даруй, Теодоре, але це ти дуже дивно міркуєш. Безглуздя шукати розв'язок, якщо він і так є. Йдеться про те, що робити із задачею, яка розв'язку немає. Це глибоко принципове питання, яке я бачу, Тобі, прикладникові, на жаль, недоступне. По-моєму, я даревно почав із тобою розмову на цю тему. Тон Крісто Баляхозєвіча був надзвичайно образливий, і Федер Сім'юонович розсердився. Ось що, голубчику, сказав він, я не можу дискутувати з тобою таким тоном п -п при юнакові. Т Ти мене дивуєш. Це не педагогічно. Якщо тобі завгодно продовжувати, прошу вийти зі мною в коридор. Прошу, відповів Хунта, розправляючись як пружина, і рвучко хапаючи біля стигна неіснуючий Ефес. Вони церемонно вийшли, гордо задерши голови і не дивлячись один на одного. Дівчата захихотіли. Я теж не дуже злякався. Я сів, обхопивши руками голову над залишеним аркушиком, який якийсь час краєм вуха слухав, як у коридорі могутньорокочі баз Федора Симеоновича, через який прорізуються сухі гнівні вигуки Крістобаля Хозовича. Потім Федор Сімеонович ревнув. «Прошу пройти до мого кабінету. Прошу». Проскреготів хунта. Вони були вже на ви, і голоси віддалилися. Дуель, дуель! защебетали дівчата. Про хунту ходила хвацька слава бретера і задираки. Подейкували, що він приводить супротивника до своєї лабораторії, пропонує на вибір рапіри, шпаги чи алебарди, а потім починає аля Жан Маре стрибати по столах і перекидати шафи. Але за Федера Сіміоновича можна було не хвилюватися. Було зрозуміло, що в кабінеті вони упродовж півгодини. Похмуро мовчатимуть через стіл, потім Федір Симеонович тяжко зітхне, відкриє погрібець і наповнить дві чарки елексіром блаженства. Хунта поворушить ніздрями, закрутить вус і вип'є. Федір Симеонович відразу наповнить чарки знову і гукне в лабораторію свіжих огірків. У цей час зателефонував Роман і дивним голосом сказав, щоб я негайно піднявся до нього. Я побіг нагору. В лабораторії були Роман, Вітько і Едик. Крім того, в лабораторії був зелений папуга. Живий. Він сидів, як вчора, на коромислі Терезів, розглядав усіх по черзі то одним, то другим оком, дубався дзьобом у пір'ї і почувався вочевидь причудово. Вчені, на відміну від нього, виглядали кепсько. Роман, понурившись, стояв над папугою і час від часу гірко зітхав. Блідий Едик обережно масажував собі скроні, з болісним виразом обличчя немов його мучила мігрень. А Вітько верхи на стільці розгойдувався, як хлопчик, що грається в коника і розбірливо бурмотів, гарячково вилипивши очі. «Той самий?» – запитав я опівголоса. півголоса. «Той самий», – сказав Роман. «Фотон». Я теж почувався кепсько. «Фотон». І номер співпадає. Роман не відповів. Едик сказав хворобливим голосом. «Якби ми знали, скільки в папуг пір'ї на хвості, ми могли б їх перелічити і врахувати те перо, яке було загублене позавчора». «Хочете, я за бремом збігаю?» – запропонував я. «Де покійник?» – запитав Роман. «От і що треба починати. Слухайте, детективи, де труп?» «Труп!» – рявкнув Папуга. «Це Труп за борт! Рубідій!» Чорт, що він говорить», – сказав Роман з пересердням. «Труп за борт – це типово піратський вислів», – пояснив Едик. «А рубідій?» «Рубідій резерв невичерпний», – сказав Папуга. «Резерви рубідію невичерпні», – переклав Едик. «Цікаво, де?» Я нахилився і почав розглядати кільце. «А може це все-таки не той?» – А де той? – запитав Роман. – Ну, це інше питання, – сказав я. – Все-таки це простіше пояснити. – Поясни, – запропонував Роман. – Зачекай, – сказав я. – Давай спершу вирішимо, той чи не той. – По-моєму, той, – сказав Едик. – А по-моєму, не той, – заперечив я. – Ось тут на кільце подряпина, де трійка. – Трійка, – промовив папуга. – Трійка, крутіше, праворуч. Смерч, смерч. Відько раптом стрипенувся. – Є ідея. – вигукнув він. – Яка? – Асоціативний допит. – Як це? Стривайте, сядьте всі, мовчіть і не заважайте. Романа, ти маєш магнітофон? І диктофон. Давай сюди. Тільки всі мовчіть. Я його зараз розколю. Пройди світа. Він у мене все скаже. Відько підтягнув стілець, сів із диктофоном у руці напроти папуги, начубився, подивився на папугу одним оком і гаркнув. Робі Папуга здригнувся і мало не звалився з терезів. Помахавши крилами, щоб відновити рівновагу, він назвався. Резерв кратер річі! Ми Резерв, гаркнув Вітько. Невичерпні гори, гори, річі правий, роботи, роботи, роботи. Крах горять, атмосфера горить, забрати руки, драмба руки. Драмба. Рубіді резерв, рубідій, резерв, кратер річі. Замикання, сказав Роман. Коло. Стривай, стривай, бурмотів Вітько. Зараз. Спробуй щонебудь із іншої галузі, порадив Едик. Янус сказав Відько. Папуга відкрив дзьоб і чхнув. Янус, повторив Вітько суворо. Папуга замислено дивився у вікно. Літери Р немає, сказав я. Набуть що так, сказав Вітько. Анумо не вструяв. «Перехожу на прийом, сказав папуга. Чарродій, чарродій, говорить крило, говорить крило. Це не піратська папуга, сказав Едик. Запитай його про труп, попросив я. Труп, неохоче сказав Вітько. Церемонія похоронів Період короткий промова, промова, тріпання, працювати, працювати. Цікаві у нього були господарі, сказав Роман. Що ж нам робити? Відько, сказав Едик. У нього, по-моєму, космічна термінологія. Спробуй щонебудь просте, повсякденне. А там нас зброя, сказав Відько. Папуга нахилив голову і почистив лапкою дзьоба. Паровоз, сказав Відько. Папуга промовчав. Так не виходить, сказав Роман. От чорт буркнув Відько. Нічого не можу придумати повсякденного з буквою «Р». Стілець, стіл, стеля, диван. О, транслятор. Папуга подивився на Відька одним оком. «Корнеєв, прошу!» «Що?» – запитав Відько. Вперше в житті я бачив, як Відько розгубився. «Корнеєв, грубий, грубий, прекрасний працівник, дурень, рідкісний, просто радість!» Ми захихотіли. Відько подивився на нас і мстиво сказав. «Ойра, ойра! Старий, старий. З готовністю відгукнувся Папуга. Радий, дорвався. Це щось не те, сказав роман. Чому ж це не те, заперечив Відько. Дуже навіть те. Привалов. Простий проект, примітив, трудяга. Хлопці, він знає усіх тут присутніх, сказав Едик. Присутні, озвався Папуга. Зернятко, перцю, зеро, зеро, гравітація. Амперіан, поклапнув, сказав Відько. Крематорій, передчасно обірвалось, сказав Папуга. Подумав і додав Амперметр. Не сенітниця якась, сказав Едик. синітність не буває, замислено сказав Роман. Вітько, класнувши замочком, відкрив диктофон. Стрічка закінчилась, сказав він. Шкода. Знаєте що? сказав я. Як на мене непростіше запитати в Януса. Що це за папуга, звідки він? І взагалі. А хто питатиме? поцікавився Роман. Ніхто не хотів братися за це. Відько запропонував прослухати запис, і ми погодилися. Все це звучало дуже дивно. При перших же словах із диктофона папуга перелетів на відкове плече і почав зацікавлено слухати, вставляючи інколи репліки на кшталт «Драмба ігнорує, уран, правильно» і «Корнієв грубий, грубий, грубий». Коли запис закінчився, Едекс сказав. У принципі, можна було би скласти лексичний словник і проаналізувати його на машині. Але дещо зрозуміло і так. По-перше, він всіх нас знає. Це вже дивовижно. Це означає, що він багато разів чув наші імена. По-друге, він знає про роботів і про Рубідій. До речі, де використовують Рубідій? У нас в інституті, сказав Роман. Його в всякому разі ніде не використовують. Це щось на кшталт натрію, додав Корнієв. Рубідій добре, сказав я. Звідки він знає про місячні кратери? Чому саме місячні? А хіба на Землі гори називають кратерами? Ну, по-перше, є кратер Аризона, а по-друге, кратер це не гора, а радше діра. Діра тимперальна повідомив папуга. У нього, напрочуд, цікава термінологія. Сказав Едик. Я ніяк не можу назвати її загальновживаною. Так, погодився Вітько. Якщо бапуга весь час перебуває при Яносі, то Янус займається чимось підозрілим. Підозрілий орбітальний перехід, сказав папуга. Янус не займається космосом, сказав Роман. Я би знав. Може, раніше займався, і раніше не займався. Роботи якісь, тосно сказав Вітько. Кратери. До чого тут кратери? Може, я не вчитаю фантастику, припустив я. Вголос, папузі. «Ммм, Венера", сказав Війко, звертаючись до папуги. "Амруні страждання», – сказав папуга. Він задумався і пояснив. "Розбився дарма". Роман підвівся і почав ходити по лабораторії. Едик ліг щукою на стіл і заплющив очі. "А як він тут з'явився?", запитав я. "Так само, як учора", сказав Роман. "З Янусової лабораторії. Ви це самі бачили". "Угу. Я одного не розумію", сказав я. "Він помирав чи не помирав?". "А ми звідки знаємо?", сказав Роман. "Я не ветеринар". Навіть коней орнітолог, і взагалі це може не папуга. А що? А я звідки знаю. Це може бути складна наведена галюцинація, сказав Едик, не розплющуючи очей. Ким наведена. Ось про це я зараз і думаю, сказав Едик. Я натиснув пальцем на око і подивився на папугу. Папуга роздвоївся. Він роздвоюється, сказав я, це не галюцинація. Я сказав складна галюцинація, нагадав Едик. Я натиснув на обо ока, я тимчасово осліп. Ось що, сказав Корнієв. Я заявляю, що ми маємо справу з порушенням закону причини наслідків. Тому вихід один. Усе це галюцинація, а нам потрібно встати, вишукуватись і з піснями йти до психіатра. Шикуйсь, Не піду, сказав Відько. Я. я маю ще одну ідею. Яку? Не скажу. Чому? Поб'єте. Ми тебе і так поб'ємо. Бейте. Не маєш ти ніякої ідеї, сказав Вітко. Це тобі все здається. Гайда, до психіатра. Двері рипнули, і в лабораторію з коридору зайшов Янус Полектович. Так, сказав він, здрастуйте. Ми встали. Він обійшов нас і по черзік поти з кожному руку. Фотончик знову тут, сказав він, побачивши папугу. Він вам не заважає, Романе Петровичу? Заважає? сказав Роман. Ні? Чому він заважає? Він не заважає, навпаки. Ну, все таки кожен день, почав Янос Полектович і раптом осікся. Про що це ми з вами вчора розмовляли? запитав він, потираючи чоло. Вчора ви були в Москві, сказав Роман з покірливістю в голосі. Ах. Так-так, ну добре. Фотончику, ходи сюди. Папуга, спурхнувши, сів Янусові на плече і сказав йому на вухо. Просо, просо, цукорок. Янус Полектович ніжно заусміхався і пішов до своєї лабораторії. Ми отетеріло подивилися одне на одного. Ходімо звідси, сказав Роман. До психіатра, до психіатра. Зловісно бурмотів Корнієв, поки ми йшли коридором до нього на диван. До кратера річі, драмба, цукоропль.